Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Du rullar bandet här. Det är är Jagen Lennartsson. Du lyssnar på BB-podd. Thank you, thank you, you're far too kind Som Beyoncé's kille JC brukar säga när han vill vara lite mer rock'n'roll Välkommen till BB-podd på GT.se Världens största podcast om IFK Göteborg Detta är alltså våran årskrönika Med det mesta av det bästa av the whole shebang Som jag brukar säga Man kan ju se det som vårt sätt att tacka för ett grymt roligt poddår 2015 Patrik Lindberg, mm. det kan bli ett långt avsnitt här va? Det kan bli ett långt avsnitt, vi har suttit här nu i mitt vardagsrum i typ 45 timmar och tagit ut det absolut bästa som vi har hittat från året Ja och vi tycker att det kan faktiskt få bli lite långt för vi tyckte att det fanns mycket roligt som vi ville ha med så vi hoppas verkligen att ni ska ha roligt med detta Och att ni även inser att det finns några andra journalistiska godbitar som kanske inte hade kommit fram genom en vanlig tidningsartikel men ska vi ta och börja från början då Och lyssna på vad Jörgen Lennartsson Hade att säga när han besökte oss Tidigt i våras Ja men det gör vi, vi kör Jörgen först Och sen låter vi avsnitten löpa på Vem är Thomas Rogne? Thomas Rogne är en norrman född i Oslo, eh, Lommedalen modeklubb, spelat i Bärum gick till Stabäck eh, hade en, en ganska kort karriär i Stabek, för han gjorde en ganska succégenombrott där som relativt ung eh, född 1990 så han är 25 år nu då eh, extremt väldigt eh, lång, kraftfull eh, 1993, va? atletiskt byggd eh, urtypen för mittback eh, blev köpt av Celtic och spelade där under ett antal år. Han har säkert spelat en ja, 56 matcher i, i, i skotska Premier League. Bland annat ett antal Old Firm-matcher, gjort mål bland annat i några stycken där. Eh, gjorde bra ifrån sig där under Johan Mjölbys ledning. Och Neil Lennon, eh, blev sen eh, aktuell med en övergång då till Wigan och spelade lite grann i Wigan första året spelade en del och sen lite skadebekymmer och inte spelat så mycket sista ja, drygt halvåret då. Fin personlighet, professionell ledartyp, var lagkapten i norska u landslaget som spelade u em här nu i Tjeckien i, i somras och en, en spelare som har de här egenskaperna som vi vill, både som spelare och som person behöver säkert lite träning för att komma i 100% i matchform men, men en, en, en, en, ett bra tillskott till truppen. Jag tänkte <laughs> Jag tänkte bara, det glädjer mig att höra en så jävla uttömmande förklaring om vårat, ett av våra senaste nyförvärv. Det, det trodde jag inte, att det hade en sån dödskoll på honom. Det är mitt jobb att ha koll på alla det... spelare som skrattar blå, så att det är en naturlig del i jobbet. Hur är involverad var du i den värmningen då? Nej, så alltså, det, det här är en värvning som, som har legat i pipeline i, i, i en period här och Mats har varit och besökt honom också här i, tidigare, också i England så att den har funnits med i, i bilden hela tiden. Men det har ju varit en liten diskussion då huruvida vilka positioner som det har varit viktigast att förstärka och det är kopplat också då lite grann till ekonomi och hur många nya spelare har, har man så att säga budget att, att få in såklart så att, men, men, men det är en spelare som vi har tittat på under ett under, under tag och jag känner till honom väldigt, väldigt väl och Mats har tittat på honom och träffat honom tidigare så att, ja, det har vi bra koll på honom Men nu när du fyller 50, då får du ju ta med fugen på drömresmålet nu då. Vad skulle det kunna tänkas vara? Rordarbyt. Ja, så alltså, när hon fyllde 30 fick hon faktiskt en resa till El Clasico. Så då var vi på Barca-Real Madrid. Jag hade fått stryk om jag kom det. Nej, nu ska vi se. Nu sa jag fel. När hon fyllde 30 fick hon en resa till VM-finalen i paris Eh, eh, Den går att maskera lite bättre eh, faktiskt Nej för det var så 98 fyllde hon 30 och då var vi på eh, först var det f, eh, matron tredje pris på Parc de France det var ju Kroatien mot Holland va? och sen var finalen Frankrike i Brasilien på Stade France på söndagen den fick frugan i 30-årspresent eh, nu ska vi se vi var ju på Barca Real på El Clasico det var nog förlovningsresan <laughs> 90, när kan det vara 94 eh, det var nog 5-0 till Barca ja. eh, men det här eh, fantastiska laget som de hade då. Med Romario, Stojskoff och Laudrup. Så att, eh, hon vet vad det är som gäller. <laughs> hon vet vad det är för resor som hon blev bjuden på. Eh, 50-årsresa får vi se vad det blir. Det har jag faktiskt inte orkat tänka på än så länge. Men tycker din fru om fotboll? Ja, det är hon. Men hon, har ju, hon kan man säga väljer väl sina matcher numera då. Hon kanske inte går på en träningsmatch mellan Blåvitt och... Nulskjällan. Ja, ja, det får vara VM-finalen. Ja, hon kanske. Hon kommer säkert gå på premiären, det tror jag. Men Champions League omblåvit spelar där kan hon tänka sig. Ja, nej, men hon kommer gå på varmatgå, så såklart absolut. När det blir allsvenskan svenska. Du var inne på CSI och sådana criminal TV-serier. Det är det det som är, går varmt också när, när fotbollen är borta ur, ur tivo-boxen? Mm, ja, inte kanske den för det har jag har precis fått den boxen. Men eh, jag gillar sådana här Trilles FBI, påtaglig fara med Harrison Ford och sådana här FBI och cia trilles det, det gillar jag, det tycker jag om att kolla på. Det är väl de 24 till exempel och sådana här, det är väl mina favoritfilmer. Eh, Vad är ni ute och käka på stan? Går ni på restaurang ofta eller håller ni er hemma? Det är mm. folk är så jäkla olika på det på planet. Ja nej jag går ofta och käkar Det vågar jag knappt säga Vad jag brukar gå äta någonstans Det brukar ju faktiskt bli Olle ibland <skratt> Du har ett bra samarbete med dem sen tidigare så att Ja jag har det Nej men jag gillar faktiskt vi är ett gäng eh, gubbar då kan, du, då kan du titta och titta på fotboll Erkänna att det är det ja, Nej men vi är faktiskt ett gäng gubbar som brukar gå dit Och ha lite sådana Champions League kvällar Och träffas och köta lite fotboll och käka lite Så att eh, tycker jag är trevlig miljö är det ett gäng gamla tränare som du går och hänger med då? Ja, det kan man väl säga. Det är väl någon som inte tränar också bland dem men, men som kanske skulle vilja vara det. En fråga från signaturen på Twitter. Groose Brobelar. Om Jörgen skulle gifta sig med Marit Björgen så skulle du heta Jörgen Björgen. Tittade du in på längdåkning? Ja det gör jag faktiskt jag, tittar, jag, jag kollar mycket på längdåkning Jag tycker det är jäkligt kul Speciellt stafett och femmil Och jag retar med mig såklart på att Norr tog alltid vinn hela tiden. Han är bra Han är alltså. morgon, jag, tyvärr. Men ja, jag tittar absolut på längdåkning och har gjort det i många, många år och har nog mycket bra minnen bakåt i tiden från både svenska segrar och misslyckanden. Men Jörgen Björgen, det är inte aktuellt. Jörgen Björgen är inte aktuellt. Absolut inte, nej. Det är svårt att få med henne på Champions League-finalen kanske. kanske. <laughs> ja, kanske det. <laughs> jag trodde att jag skulle kunna... Hänga med henne i gymmet heller <laughs> Det är nog svårt Och resten är Viral Youtube-fotbollshistoria Så att säga <laughs> Vi har ju såklart Fått massor av önskemål Om att du ska spela den här jalmar versionen live här i studion eh, Har du lust att göra det eller? Låten kommer Men vad fan Ditt liv i ångest Mm, mm. Varmt eller kallt, gräs eller plast Du kommit från Island och nu är du fast Du träffar din fru i denna stan körde isländska ställningar, nu har ni barn Du har varit i klubben sedan 2002, det var typ det året jag lärde mig igår Inget som slår, känslan man får när du sätter två sulor i rosenberg slår. Du är vår varfars far. Lika stått lik som på Seydol, så hela våra evighet, Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, sända, som en engel är det Måndag Tisdag, onsdag, torsdag Fredag, nördag, söndag Hjalmar Jonsson, en legend när jag kom hit var jag nervös Den där sången jag skrev var ju oseriös Sen träffade jag dig, skakade din hand Du smilade och satte mitt hjärta i brand Men när du har slutat vill jag ha dig kvar Ligg med min mor så att du blir min far Snart är den slut min nyllningslåt av hela mitt hjärta Jalle förlåt, du är vår farfars far Lika ståtlig som Poseidon Så hylla våra nödmjuka kamrat Måndag, tisdag, onsdag, torsdag Fredag, lördag, söndag Som en ängel är du sänd Måndag, tisdag, onsdag, torsdag Fredag, lördag, söndag Hjalmar Jonsson, en legend Snyggt! Fantastiskt eh, Då frågan han så här Bröderna Elm är ju mm. återförenade i Kalmar Hur skulle de klara sig som pojkband? <laughs> Ta den Simon själv Och hur, skulle de eventuellt kunna ha några filmroller också Som bröderna trio? jag dem. Vad tror vi om ja. Elmalarna som pojkbarn nej men alltså om vi var inne på att El Skulle vara tant så, så är ju Elmgänget unika i sin extrema tantighet. Det är ju är bara med bara de, är bra, de enda enda följare som är duktiga på fotboll. Vi pratade om det i där i nu senast att de var såna här hopplösa att ha med att om någon skulle bjuda med dem på fest så blev man så nej Ta inte med. <laughs> tant inte med Elmalarna. Så är det kan okay vi ta med mig och Elm på middag. Ja fast ja, det är det att de inte riktigt i byxmyndig del liksom. ja. Men de ser ju så, Rasmus, han går ju sönder vad man tittar på honom <laughs> och Tänk vad han skulle bidra med på en middag, alltså, fy fan vad löjligt Och pojkband, absolut inte, filmroll möjligtvis som det är någon slags eh, komedi, Jag tänkte att då. de kunde vara Hanson fast att de är Elm bara då liksom Ja just det, Elms, men kanske någon slags sittkom då med Elm Brothers och så är... <laughs> Mycket pålagda burkskratt då <laughs> Ja så får de ha någon, kanske pappa eller någonting som liksom tycker att de Kom igen nu ungar Ja precis En pappa som super och så. Ska ni inte ha en whisky Och nej, nej pappa vi ska spela fotboll <laughs> oh, men. Vi gillar ju fotboll pappa Nu ska ni ta en whisky Rasmus ah, men Jag får sånt i magen av whisky <laughs> och så kan han inte acceptera det Något i den stilen. Får man, får man stoppa in ordvitsen Om Elm Street också då Eller det är ja. man för trött då Ja men jag läste någon att det finns ingen Elm Street i Kalmar Men det finns någonstans i, vad fan var det, Världsborg eller Värnadsborg Så det är, det är inte ens en ordvits det, det är bara Nanne som har en gata i Kalmar ja. Så vi tänker oss Någon sorts sitt sittkom Där de spelar tentar det är faktiskt en jätterolig idé, jag ska skriva ah. upp den Att, eh, också att, det, att det finns ett, hela tiden ett, ett element som försöker få dem att vara På roliga grejer, Farsa. ta med tjejer hem Och sånt, och de bara, vad är det här för någonting? Vad <laughs> <laughs> äh, <här> är det får... har sett på tv? <här> <här> ni får hålla er till fotbollen, grabbar Vi är, vi är ledsna ja. ja, men det skulle bli kul att säga, tänk om de nu skulle vara dåliga Allsvenskarna också, så som man alltid undrar Med hemvändare, åh ja. oh, vad synd Då har de ingenting kvar Nej. <här> Nej. Då är det kört vi har kommit fram till slutet, mina damer och herrar. Sjukt. Ja, det går så himla fort. Vi ska Tyckte absolut... Du. Det var den längsta timmen i mitt liv. <laughs> Fan, du är riktigt oflowig. Du, du vet hur man ja. får folk oflow, Jocke, Hannes. Ta en Red Bull så du blir ja, lite men... Vi... Har du hunnit bli blåvetsupporter, så att säga, då, sen du flyttade hit och började spela? Definitivt. Nu är man... Ja, man är ju... Man blir jag har varit här nu i snart fyra år så man blir mer och mer supporter för varje dag som går. Och, um, man inser det, det tar ett tag och verkligen ta till sig klubbens värderingar, klubbens historik och så. Och när, man, och när man väl, väl har varit ett tag så känner man att ja, man börjar förstå mer och mer vad det är att vara blåvitt liksom och, och vara en del av klubben. När de väl har lurat in den ordentligt så är man fast tyvärr va? <laughs> Eller tyvärr, det ska jag inte säga. Men <laughs> nej, inte tyvärr men, nej, men det är väl lite så. Man, uh, man inser mer och mer vad det är va? Ja, spelar i Göteborg man säger så Och jag, jag vet inte, jag kan inte steg på det Men det är väl kanske jag, Jalle och Sandberg nu som har varit där i, Sen jag kom, i samma svep samma Och sen har ju Bjärsmö och Gustav och Sebban kommit tillbaka men, men man har varit där länge nu och, och så Så att det, man börjar känna sig som en uh, riktig blåvidspelare Christian Olsson frågar här på Twitter uh, Vad behövs uh, utöver erbjudanden då för att du ska dra utomlands? Nej, det, det, det ska till något alldeles, alldeles speciellt. Barcelona? <laughs> ja, men eh, nu ska man inte sitta där och eh, tro att man är något speciellt heller. Utan, men det ska, det ska till något extremt speciellt. Eh, för att eh, Jag är en sån människa som vill trivas, eh, trivas bra utanför fotbollen och trivas bra i klubben och Uh, spel, en, rätt, en känslosam människa så jag vill ha en känsloband till där jag är och som det är nu så, så känner jag jag känslor där jag spelar och det betyder för mig betyder mycket för mig att spela där jag spelar så att, um, det ska väldigt mycket till för att jag ska lämna och, um, nu när man jag fyller 26 år idag så att det är kanske andra värderingar än, uh, än 20-åringar också som uh, spelar in i bilden också. Men du är ändå som du säger 26 år gammal och du är ju, alltså, du är ju bland de topp 3 topp 2 bästa Ytterbackarna i Allsvenskan Det är klart att du rimligtvis är högaktuell för utlandsspel egentligen Och om vi sänker typ holländska ligan Du hade väl i princip köttat sönder den också Är det ingen som lockar? dig ändå kanske tre gånger lönen där Jo det är klart Det, det finns ju det finns många intressanta ställen att spela fotboll Men som jag känner och Jag har sagt det i en del intervjuer så Jag känner mig hemma och jag trivs väldigt bra Att spela fotboll i blåvitt Jag känner att att få vara en del av en så framgångsrik klubb som som är. Att få vara en större del än bara ett namn som passerar i revy liksom utan att vara en som gör avtryck. För mig är det kanske större då än att bara vara en som kanske spelar ett och där och ett år där och... kanske inte riktigt sätter avtryck någonstans men tjänar några extra kronor på kontot. Så att, som det är, som det är så känner jag känner mig väldigt trygg i blåvitt och i Göteborg som stad så att jag vill inte jag vill inte äventyra den tryggheten för att tjäna några extra kronor. Om man säger så så du känner att du skulle kunna spela kvar i blåvitt resten av karriären om du vill säga väl? Så att säga. Ja, definitivt. Vill de ha mig och jag känner att jag kan prestera så. så, så. Det ser jag inga hinder till utan det är definitivt något som jag skulle kunna göra. I veckans sågning. Super eh, chock Barcelona spelande IF Elfsborg. Hur gick det för dem när de skulle spela på gräs? Dåligt. Gräsallergikerna <laughs> IF Elfsborg. Alltså sågningen är Det är väl delvis till Elfsborg här då. Men framförallt, för, hur ser allsvenskan ut? Kan ni gissa eh, när Elfsborg spelar sin nästa match på riktigt gräs? Nu är det omgång. Ja, det är omgång 12 eller 13 Okej. Okay. Vad är det som händer med Allsvenskan? Nu börjar, det börjar faktiskt bli riktigt löjligt Fast det här är ganska intressant det du säger om Älvsborg För Älvsborg 2013 fick ju typ första 12 omgångarna på konstgräs då med. Det är ju någonting som är riggat där Ja det, det, det håller på att spåra Och nu i år tycker jag man har sett på spelet som de här lagen spelar Att det är konstgrässpel Flera av Älvsborgs mål är sådana så det blir bara på konstgräs jag vet att han Victor Claesson hade någon, jag tror det var mot AIK, men han, han mätte en boll i något halvmotlägg som bara skippstutsade in eh, i bort eh, burghaven. Sånt händer inte på riktigt gräs liksom. Vi måste fan göra någonting åt det nu. Jag kanske låter tjatig som hackar på konstgräset, men vad fan är det som händer? Hur känner du med över konstgräset? Nej, men det konstgräs är för mig det är det är ett jättebra underlag att ha på vintern och det är ett jättebra underlag att ha det för breddfotbollen och det är ett perfekt underlag för unga. Men alltså att man ska spela den högsta senior alltså, som alltså ska ner då på mer konstgräs matcher nästan en gräsmatch eller det är väl mer konstgräs match från en gräsmatch totalt sett. Det är för mig det, är, det är fel utveckling. felutveckling det är så spelar du spelar du när, du när du spelar ett lag som har konstgräs som, som underlag så måste du säga att konstgräs är, det är ett bra underlag. Men den dagen ett, en spelare som spelar i ett gräslag säger att han hellre spelar på konstgräs då kommer du kommer jag att ja men då har är något dit vi vill att det ska nå. Fram till dess så känns det bara känns det bara att man säger det bara för man man måste vara lojal mot sin klubb liksom. Så att nej jag är ju för gräs alla dagar i veckan. Vem är den bästa spelaren du har spelat ihop med? Den frågan har man fått några gånger och det är svårt att svara på Men en kille som jag får lyfta fram ändå Eller jag behöver inte lyfta fram honom men jag alltså Kim Källström, vi har ju växt upp ihop Så egentligen, lätt som jag har bott ihop Men vi är liksom, han bodde parti jag i Torsland Där vi spelade stadslag och gick i gymnasiet ihop Och han har det gått ganska bra för Vem var du med i VM 2006? Jo det stämmer det fanns ingen annan i truppen som äh. utmärker sig lite jo, jo, absolut Tänker du på Elmander? så var han riktigt bra Nej <laughs> <laughs> Du minns att Allt för länge har jag varit när det ramt. Så många småge människa Inre Köpenhamn Se Sen du försvinner med dig samt Var är du nu? Var är du nu? Hej, det där är Emil Stalmersson Välkommen till Supero... Du Apropå danska då, hur svårt är det att förstå Thomas Mads Mikkelsen som vi kallar honom? Nej men alltså Thomas han är... för fan, det är så toff och fatt vad han säger även som jag är dansk Jag fattar... Kanske är det liksom... där fattar inte dig vad han säger Men kan du inte försöka... Alltså kan du säga någon mening som han skulle säga det Så vi får höra en sjukt låter? Ja men för fan... Alltså vi sann om jag tar ett exempel han, han liksom han försöker på, på, på svensk så blir det liksom uh, en blandning av uh, engelsk danska svensk en gröt ja <laughs> det blir så bra. Vi, vi danskar vi, alltså, vi, vi har det så nöjd med, med thomas also, han kan liksom si, prata om de mest uh, crazy ting Det det så man tänker vad fan thomas vad fan <laughs> vad fan tänker du på <laughs> also, Ja vi har det, handskrikesen, handskrikesen, handskrikesen Grattis till första Det här är Mikael Boman Du lyssnar på BB-podd Nej, det är som jag brukar säga med Det enda man vet när det gäller Mats Keren är att man inte vet någonting alls Så vi var typ sex Sex kubbar som var antingen 19 eller 20 eller 18 eller 19 Som kom upp samtidigt i blåvet liksom Så vi hade ju Den tajta sammanhållningen och den sitter ju kvar Så när vi var i landslaget det var det du eller som du pratade om innan Så låg ju jag, Markan och Pontus Och Ola Toivonen till och med var också med i rummet Den gamla öjsaren eh, Låg och svettades och tittade på Bayern-matchen Hela bröllopsgänget The Ratback <laughs> Så att, eh, vi var där <laughs> Men det var också den här legendariska hörnetiden va? När ni gjorde mål på alla hörnor ja, Fan vi gjorde mål på allt Var det hade... du som slog? Ja ah, ah, typ Nej men Allt som hade med Fasta situationer och jag kommer ihåg det fast Kantfri och hörner var alltid mål och Framförallt den våren där Innan VM när Kalle typ Kalle gjorde typ sex mål Första, det kanske inte var sex men vi säger sex Vi ger inte till Kalle ja. Men liksom han gjorde massa mål i början Vi slog på borta Han knoppade in en, han knoppade in tre på gamla Så att Allt löstes ju via De fasta typ och det var din som talade då? Ja, det var mer att jag sköt kallar huvudet än att han <laughs> nickade in. Nu slutar han fråga nog. Men, <laughs> men vi, vi har snackat en del, del om äh, gamla polarna i blåvitt och sådär. Det är ju såklart skitmånga som har frågat äh, hur det blir liksom. Ska ni samla ihop det gamla gänget med Värnblom och, och, och Bärs och gänget så att säga och komma tillbaka och, och lira blåvitt i Champions League Nu liksom? sitter de och ler här. Ja, eller, <laughs> sitter jag och smyger och tänker på hur jag ska svara. Eh, jag, tror inte det, jag tror inte det är någon hemlighet för, för någon att det gänget som, som jag hade förmånen, eller har förmånen att vara en del av. Wolfpack. Ratpack. Ratpack var eh, Ratpack. Eh, alltså, vi älskar ju blåvigt. Och sen så har vi en, en, en stark vänskap liksom. Och. Det är klart att vi vill spela i blåvet igen Fast nu ska Jag ska prata från mig själv för Jag ska inte svara för någon annan För det kan bara bli fel Jag vill jättegärna spela i blåvet igen det, och det, har liksom, det har jag velat sedan jag lämnar Och det vill jag fortfarande Och känner väl starkare idag än när jag lämnar Eftersom att det har gått så pass lång tid och så. Sen så är det klart att saker och ting ska passa och, och det ska finnas timing Och kroppen ska vara hel och, och sådana här grejer Men att jag vill spela i blåvet igen Det råder det som helst inga tvivel om Följfrågan får väl då bli När ja, tänker precis, du komma hem? När, ja. Det är det som är så svårt att säga Så det kan ju ändra sig från en dag till en annan I och med alltså, Hur situationen Inte bara för mig men för andra Men hur situationen för en ser ut I den klubben man är i för tillfället Som det är nu Så, så, så, så har det ju gått rätt bra Både för mig och för mitt lag Jag har ett tag kvar På mitt kontrakt Eh, så att, det, det är väl inte liksom, Det är väl inte imorgon eh, Men samtidigt så ska det också säga så att Jag har ingen lust att komma hem eh, Och spela för förblåvigt Bara för att spela för blåvit, liksom Jag vill gärna komma hem och ha någonting Kvar och ge liksom. Jag vill inte springa ut med en kropp som är Som, som hänger i sköra trådar Utan man vill ändå komma hem och kunna ge någonting Och kunna bidra Annars är det väl lika bra att bara sätta sig på ljuggabänken Och dricka pilsner typ men just nu, så, så länge du håller på att göra mål på Dortmund och spöar Bayern och spela Champions League så just nu blir det lite svårt i alla fall. Just nu för tillfället, men som sagt alltså, det kan ju ändra sig. Alltså, man, man vet ju aldrig men det eh, liksom, skulle jag själv få liksom säga, om, om det skulle fortsätta som det gör nu så dröjer det nog väl ett par år. Men, eh, det är min, min, min önskan och, och, och dröm och tanke är absolut att få, för, eller att få spela igen. Men det finns inga andra lag i Sverige som är aktuella? Ja, dessutom, nej, nej, för Guds skull, nej. Så här klart, om inte IFK skulle vilja ta in med Tång, då är ju situationen helt annorlunda givetvis. Men i, i mitt huvud så, det har alltid varit blåvigt. Det är blåvigt och det kommer alltid vara blåvigt. Apropå Skövde då, jag har hört att du har varit en liten gangster back in the days i Skövde. <laughs> ja, gangster och gangster, nej men... Uh... Det är diverse inbrott i det, ja, alla här det och här ja. Gangster är väl eh, Enormt bra eh, Överdrivet Men, eh, ja, men såklart. givetvis Men eh, vi kan väl säga så här Att vi tog väl Vi eh, Vi kunde ta oss till de medel som krävdes För att få spela fotboll så mycket som möjligt Även nattitid. Även nattetid Eller mestadels nattetid Det var väl det som var problemet liksom att vi, vi var ett ganska stort gäng som, som inte hade några andra intressen Än fotbollen och liksom, När du satt där en fredag kväll Och inte ville göra en tanterna att spela fotboll Så var du tvungen att lösa det och, I november, december, januari, februari, mars Så är det inte så jättevarmt Nej, Inte ens i liksom <laughs> uh, Och framförallt inte nattetid så att, del skövde vi, Kunde vi tänja lite på gränserna Eller på en dörr så, så, så gjorde vi det Och, och, och spela Spela fotboll, inomhusfotboll Men ni det... gjorde alltså inbrott i en idrottshall ja, och vi, vi... För att spela fotboll ja, Inbrott, inbrott, vi lånade Vi lånar nyckeln även om inte vi hade någon nyckel Så lånade vi nyckeln och så gick vi in och så spelar vi liksom Det var det var där vi fostades så titta idag så är, ligger Sveriges nationalarena I Fotsa ligger i Skövde så att... Du menar att det är vänta Arena <laughs> Det är ju fel idrottshall då, men. Nej men vi vi ville spela fotboll eh, och vi, eh, vi kanske inte gjorde det man man borde gjort men idag kan man skatta till utvisning. Men hur kom, hur kom man, hur gjorde man då för att komma in? Det fanns massor grejer. Liksom. Fick gömma dig. Du gömde dig in tvättkorg in i, i eh... mourinho style Ja men typ <laughs> innan stängning. Då. Det var väl någon som gömde sig i tvättkorg i eh, i ett omklädningsrum precis innan stängning och sen så kom man ut öppna dunn eller lämnar ett fönster på glänt och så klättrar vi in och så. Och så var det det liksom och sen Om farbror Blå knackar på Så fick, fick det ju ta lite pick och pack Och springa liksom Så det var det Jag kan ju tycka att i dagens läge När kidsen sitter hemma och spelar FIFA Och spelar datorspel bara så eh, Om man nu eh, Har ambitionen att spela lite riktig boll Så, så tycker jag att Enda eh, målen helga medlen va ja. Får jag, jag bekänna en grej Ja det kan du få Jag har gjort exakt samma grej som Oskar i väldigt många år Nej, Titta. Det. I Eke, Ekenhallen i Kollered ja. så, så att det är ingen garanti Att lyckas att, att <laughs> det Vill du bara säga att Man måste träna hårt <laughs> <bort> också <laughs> Det var rätt kul, du kom alltid i vaktmästaren Brukar alltid dyka upp för det land och larm Men ja. vi att vi hade ungefär en timme på oss Att spela, det. sen kom han och varje gång Så sa han, killar ring mig Så låser jag upp, ja. men vi hade inte tid att vänta på honom Det är det som är grejen, han som var fritidsledare Det fanns en fritidsgård Precis bredvid och det var de som hade öppet fram till nio Liksom men hade man otur då så var det basket eller innebandy och det var inte riktigt okej för oss tyckte vi. Eh, men och det var samma, han visste ju att det, vilka det var som alltid var där inne. Och det var samma sak liksom att ja, vi, kan ju, vi löser det på något sätt liksom. Så är det ju med alltså ungdomar blir rastlösa när de inte har någonting att göra givetvis. det är bra mycket bättre att man spelar fotboll när att man ute och kör sönder bilar. Eh, Exakt, bra mycket bättre att man tar sig in Eh, alltså att du hoppar in genom ett fönster Och spelar fotbollen en hel natt Än att du har Unga små pojkar, flickor Som ränner på stan liksom Oscar Wenz, kriminella förflutna <laughs> tungt, <laughs> tungt, uppmanar, tungt kriminellt belasta. Vi uppmanar inte någon att göra inbrott nej, Vi uppmanar däremot folk ut och spela fotboll nej, eller Exakt, hur? utomhus vi har ju skrivit upp en egen fråga här som har mycket med detta att göra. Liksom. Jag okay. undrar ju liksom, de här legendariska festerna på Vingårdsgatan <laughs> ah, där ni började, du får berätta om dem nu då. Ah. Hela huset är på att bli vräkta ah, va? Ja, ah, ah, det var mycket... Alltså det värsta är, till och med alltså än idag nu när man är lite äldre och man har lite perspektiv och man har kids och sånt eh, <laughs> så, så tycker jag fortfarande att att allting var enormt uppblåst liksom, Och överdrivet. Vi hade fester. Eh, eh, det, det, ska, det ska inte ljuga det det om. Men när det väl liksom det som fick bägarna att rinna över det var min inflyttningsfest. <laughs> typ. Eller en fest i min lägenhet. Eh, och så jävla galet var det inte. Vi var typ klara vid halv tolv. Typ, för vi skulle ändå in till stan. Men Problemet var typ att det hade varit Fem, sex tillfällen innan Som hade spårat ur Och grejen är att i de lägenheterna De tillhörde ju blåvitt Men det var alltid olika människor som hade bott där Under olika eh, tidsperioder eh, Och sen så råkade det bara vara jag Vid det sjätte tillfället liksom De andra fem eh, så bodde inte jag ens i Sjöterborg. Så, så egentligen är du oskyldig nu. Vem är den ja, riktiga alltså, boven jag, då? Ja, men det, ja, men det jag vet inte ens vem som är den riktiga boven för jag tror, jag tror vi alla vi alla är där liksom. vi alla bär skuld alla, alla som någon gång har bott där i vingården typ att vi alla bär lite skuld och, eh, så det var bara det var liksom min fest som var liksom hon eller de som var ja, det var någon så där ordförande i den där föreningen där. Den personen bara gick och väntade på liksom att en gång till och då jävlar Och liksom, då, då åker vi. liksom <fri> Och sen fick Emil Salomon som flyttade in i din gamla lägenhet. Och så typ bakar cupcakes <fri> <eller fri> <eller fri> <det, det>, capcakes. <fri> Nej, men också, så efter min fest där och så, ja, så fick, ju, fick vi gå till de här där borta bakom hamngatan typ och prata inför. Jag säga, alltså jury, jag vet inte, men vi fick gå in, jag fick gå in och prata med någon, med någon advokat från Blåvit typ, eller någon gubbe från Blåvit. Men liksom, de hade ju ingenting att komma efter. Vi var där och pratade och sen så gick det ett par dagar och sen så var det lugnt. Oscar Ja? Hade du en bild på dig själv på din dörr? <laughs>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 Alltid la i reklam Även om jag hade världens största ingen reklam liksom. Körde du den här på plan så det var också? Så bara om... skrivet i, och det, Men det var faktiskt inte jag, det var faktiskt min fru som hade skrivit den Så nu får hon lite skit också Tyvärr, förlåt Kör... Men eh, Så så var det Körde du den här på plan också? Om du sparkar ner någon det var, var bara, dumman, det var han som spelade Vänsterbacka förra så, året så hallelu, Som, har, som honom. Har, har du en bild på din dörr I Tyskland? Det var jag definitivt inte <laughs> Ah, ja, Men det var ju skönt att ni fick Det ett... löste sig i alla fall det, hände inget. Alltså, det var en fest som kanske var lite för eh, Som kanske var lite för livad Och det var inte ni? Jo det var vi, sista festen jag, jag, jag, Det sa hela tiden Jag tar fullt ansvar för den festen eh, Och det gjorde jag också Jag hade informerat alla grannar sig, som man alltid gör liksom. Men de andra fem De kan jag tyvärr inte ta ansvar för Men sen gick det bra för jag var där och prata I rätten typ Svart kort där, röd slips och svart skimpar. grym var jag. Det är mäktigt du spela till den. Eller? Ja, det är helt. Och man står där inne och bara. Hör låten. Och jag också, mitt första, första gång i Champions League. Och så gick jag in till. Och så eh, Paul Trafford. Shit. Då var jag klar. Då, då, var, då, då var jag riktigt så här. Men kan man liksom. Är det här på riktigt liksom? Ja, då var jag det. Och Tänker så, man så Och, då, då och då, mitt lag också. Alltså, så... ah, just ah. vi går in på utriff typ. så går jag in och så bara ser, ser oss och bara tittar mig runt kommer jag ihåg. och så liksom tittar jag till vänster och så går Rooney och Ronaldo typ och då börjar jag gapflabba <går> när vi går in på arenan liksom. ah, just det. går in på plan så där har du sett på tv liksom och så liksom går in så, och så bara Old Trafford, typ. och så bara ser oss vi <går> har skattat typ så kommer Rooney och så bara, <går> bara <börjar> gapflaba <går> och så bara det sant liksom hur sjukt är det här Fan vad kul Bruno och Ronaldo Det bästa för säga snabbt, Det bästa var den matchen Var typ så här, Precis när vi såg ut till, till matchen Så står det bara Nu första kvarten Så kommer de döda oss mm. Bara så att ni vet det liksom. De kommer spela ett tempo som vi aldrig har varit i närheten av Så det gäller bara att vi står pall emot, Står vi pall första kvarten Så har vi chans att spela med Större delar av matchen liksom 12 sekunder, Luis Saha var fri. Fang, 1-0? <laughs> Nej, Nej, men så sköt okay. han och ah. våra mag gjorde årets fotboll. 12 sekunder så var han sj själv, ingen fattade ja. någonting, det bara... Vad hände? Han spelade av bollen ner till Skåls. Uh -huh. Ja, men är det Scholes, han typ, som drar en... Liksom som att han ska spela ner till back, men så mm. vänder han upp typ. Smäller och upp och sen bara... så bara så står Rooney bredvid Saha typ. Så bara smäller han en sån passning som är så hård. En rätt i bröstkorgen på Rooney Rooney bara lägger ner med bröstet Och sa att han kommer löpande typ, Och så var han fri Alla bara stod sig. What the Vänta fuck nu, var det Får man spela framåt på avspark? Liksom, typ. Får man vara på våran plan och vara på ja. typ, Så känns det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 Som är en stor talang och han får känna på detta lite grann Så tror jag också att vi har en mycket mycket större fördel Sen att kunna ta hit honom Du har ett bra track record vad det gäller norska backvärvningar hittills Så att vi känner oss fan med helt trygga med det Vad du vill ja, ja. ja. Vad vill vi ha för fråga då?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 Mina damer och herrar, bb ifrån Lissabon Vi sitter vid polen. Dag två Med hela vänstra sidan av Blåvits backlinje Nämligen Haitam al sami och Thomas Rogne Välkomna ska ni vara till bb -podd. Tack så mycket, tack tack för det. Så mycket. Tack, tack. Innan vi fortsätter måste jag fråga Har våran podd någonsin varit så komplett som den är nu? <laughs> Nej, jag vet att du brukar hålla De här två killarna som alltså de två mest kompletta försvararna Du har sett i blåvitt på väldigt länge Kompletta människor och allting, allt är bra <laughs> jag så bara, bara det att du tog trapporna igår När alla andra tog rulltrapporna Är ju, är ju ett tecken på din kompletta Mänskliga <laughs> mänsklig, okay. där är det ju en <laughs> som dömer folk så tidigt Men, <laughs> men det, är, det är hyggligt att träffa dig för två minuter sedan Och det är hyggligt att det är så här komplett <laughs> Vi ska börja som vi gör med alla nya gäster i podden. Vi tar några snabbfrågor här i början så vi lär känna er. Vad har ni för familj? Uh, ja, jag har en morsa, och en brorsa, det? Ingen. Stort Ingen tjej? Ingen tjej. Lyssna nu. Singla tjejerna <laughs> i Göteborg. Nu, Göteborg. All the single ladies. <laughs> <laughs> tam, vill du sälja in Thomas till en tjej här i Göteborg nu Sälja in vill jag inte. Jo, det kan du väl göra. Förklara, vad får man om man får Thomas? Du får en en kille som ser bra ut, som är lojal och världens människa Komplett pojkvän. Och komplett människa. <laughs> människa. Oh, ja, det ska nog inte vara några problem på den fronten. Heitan då. Nej, jag är en singel gubbe jag också Okej, okay. uh, då gör vi tvärtom då Då får du sälja <laughs> in nej, Du får, får rätt en komplett gubbe <laughs> <laughs> uh, Vi lyssnar ni på för musik Vi börjar med Thomas där <laughs> Ja, nej, det blir väl kanske lite mer uh, Lite rock då. Lite uh, alternativ rock kanske. Något speciellt band? Jag får säga För en den så Kanske den senaste alltså, Jag är komplett jag det är det. När det gäller Hightam då Då har vi ju Höga förväntningar här det <laughs> House Avicii Alessio Alessi Nej <laughs> det blir tyvärr inte det Du är ju DJ Alessi Ja men Can... Här går det för det mesta det Hiphop Och R&B och, ja, och DJ Alessi kan köra Något R&B-golv Det tror vi nog <laughs> <laughs> DJ Alessi Nästa Timberland Berätta nu om den här Sjuka grejen. Vad var det som hände, det här med, ja, med tröjan? Det var väl en köpmatch uh, på Borteplan, och uh, så kom jag in, och så tror jag det är Sebran som ser det först, uh, som säger på min tröja, och där står det Alessi <laughs> med nummer fyra. Efter det så har det bara varit DJ Alessi på Twitter Och i omklädningsrum och allt så, Men det är okej okay. alltså, Vi tycker det är kul i alla fall ja, ja, absolut. Ja, Vi älskar det i alla fall Det kommer inte sluta Nej. Det kommer sluta med en remix med dig ja, Och en fysikvideo med Thomas i huvudrollen men kan du rappa? Det kan jag inte Mina damer och herrar Ska du verkligen öppna med det varenda gång Joakim jag, jag tänkte att du skulle komma med den lilla grejen Vi sitter i en jäkligt stökig hotellobby På hotell Sana i Lissabon Du har inte bytt namn hotellet Nej det har du inte Men, du, det men skulle har... ni verkligen säga att den är stökig Robert Lawlet ja uh, Det här måste ju vara världens just nu mest välbevakade jävla hotellobby, i och med att Portugals premiärminister Pedro Passos eller fan han heter, har hållit några jävla regeringsförklaringar En trappa ner och hela hotellet är belägrat av polisbilar och här sitter vi liksom. Men jag tänkte säga det, för har du sett den portugisiska polisen? De är stökiga. <här> <här> <här> Precis, eh, jag brukar ju presentera gästerna Men den här gången han gästen före Robert Laul, välkommen till bb podden Tack så mycket Ska vi innan vi fortsätter bara ta en stor skål eller? Det tycker jag vi gör, ställer du på det Robben? Absolut, vi har jobbat klart så på er <här> <här> okay. <här> okay. <här> eh, Svaret jag fick från varen här nu när jag tittade efter vår beställning Det var eh, My colleague he forgot Alltså ah, jag måste ja, säga, det, det här hotellet vi just nu som heter Hotel Sarna, någonstans motsvarar standarden på den här baren för hur många beställningar har glömts bort den här eh, resan jag kommer ha Han har inte fått rätt på någon enda grej tror jag Jag bad honom om ett rödvin som han rekommenderar från sitt egna dokument för de hade tydligen väldigt bra här skröt om. Det tog 40 minuter och tre påminnelser innan det glaset kom. Hur ni anar inte du jävla dryga era lyssnare kommer tycka att ni är nu nysamlig som liksom är här i Portugal, det har varit 28 grader varmt ni har dopp doppat fötterna i Atlanten ni har fått CFG att bara göra ett bra resultat ni sitter här och dricker lite öl och nu är förbannade för att det liksom fjärde ölen är sen alltså, ni ska vara på, på nivå med era lyssnare ja, ni ska liksom äh... inte lägga er eh, på någon jävla Van Aben-attityd alltså, ja, får ni komma bara... in med lite, lite råd här till, från en som har varit med lite längre i branschen Bara har fortfarande en överkorsad geting. nu kommer den här Thanks a lot Tack. sir Baff för min bror, så jag väljer att kalla den här bakhänden. <laughs> eh, du, du har kanske en poäng där. Skillnaden mellan dig och mig är att du får lön för ditt jobb och det får inte vi. Nej, det och om man slår ut det så, så ligger du på, på en helt annan nivå i stekarmängden. Ja, och, vi gör... och, och skillnaden på, på dig och mig och din kollega är att han fick en grogg och vi fick ingenting. <laughs> det, var det, det var det sämsta av allting. <laughs> eh, det är en kille som inte vill gott på Twitter- som frågar här nu då... En gång för alla... Vilket är ditt favoritlag i Sverige... Samtal och något annat favoritlag ute i Europa slash världen. Om vi börjar med del två och städar av den snabbt då. Ja, den är mycket enkel. 1982 så föddes mitt fotbollsintresse. Det berodde på eh, två saker som inträffade i året. Det ena var att IFK Göteborg vann UEFA-köpen. Det andra var att eh, sen föddes. <laughs> Brasilien spelade eh, den vackraste fotboll som jag någonsin har upplevt så mina två favoritlag i, i fotboll är eh, Brasiliens landslag eh, och IFK Göteborg. Då, det är inte så mycket att göra åt det för att jag menar fast jag tog med mig på matchen när jag var fem, från jag var fem, sex år och, så att jag är född uppvuxen med, med IFK Utiborg Haitam Alessami har gjort den snabbaste utvecklingen av en spelare i Allsvenskan på riktigt länge. Ska vi bekänna en grej nu när Haitam sitter här med oss? Ja, absolut. Du, du åkte på sågen rätt rejält i början i den här podden men nu åker du på kärleksmolnet istället. Kan, okay. kan du förlåta oss Haitham? <laughs> ja, absolut, absolut <laughs> Nej men det, det var ju så när du kom de första matcherna så, så kände nog många att oj vad fascinerande är det här nu till, till att nu vara som vi tycker är en Allfänskans bästa spelare Hur kan det komma sig att det börjar på det sättet och får en sån jäkla utveckling? Alltså vad, vad ska jag säga, allt i fotboll handlar om eh, relationer eh, både på och utanför planen det är inte så att jag har blivit en mycket snabbare, mycket starkare, mycket mer teknisk spelare liksom. För min del så handlar det bara om att bygga relationer med, med mina lagkompisar som jag ska på en spela fotboll med och lyckas ihop med liksom. det, Så fotboll är ju det var, det var inte så att jag skulle in i en boxring och, och, och ha en motståndare och alltså, överleva själv liksom. så det... Så för min del så, så var det som jag varit inne på tidigare, relationer och, och det var matcher var jag spelade med, med Jalle, med Patrik Dyra. Alltså Sådana ting tar tid. Du kommer till ett helt nytt land, ny klubb, allt är nytt. Liksom. Så visst folk förväntar att, förväntar att allt ska sitta så, så är det okej. Okay, men jag tror det är många som måste spisa sin egen ord, det, det tror jag. En sak som jag tycker att jag har sett skillnad på dig i tidigare kontra senare- det är att du är mycket tryggare nu med boll Och bland annat då är det att när du får en pass Så har du ofta tagit en, två steg Och sen tittat upp på sätt vad du ska göra Medan du var lite mer statisk i början Är det bara jag alltså, som inbillar det, mig detta? eller var, det? del, jag visste inte Hur de andra spelade Liksom, när jag gick in i match Alltså det var för exempel Jag visste inte om alltså, nu var det väl Tompa och Gurra som skulle spela Uh, ska ni möta ball, eller uh, hur är det ting fungerar liksom, och för min del så handlar det bara om att bli kjent med dem när är det de ska möta samma med Sören är han den typen som möter, eller sticker han alltså det, det är de tingen, alltså det är ju alltså när, ett, vad ska jag säga när, ja, jag ska motta ett budskap och de, de ska motta ett budskap men uh, jag följt att uh, oftast så, så gjorde de inte då och jag gjorde inte det heller liksom så det så då, då blir det enkelt att uh, det blir fel och, och i fotboll så går ting snabbt liksom. Speciellt när vi hade matcher mot både Dynamo och Moskva, FCSerbnamn och, alltså du har ju motståndare på. Det är, det är inte så att du står där och spelar mot själle, liksom, så det, det kommer ju press Så för eller siden, men, så alltså, såna ting tar tid. Och det, det är inte bara matcher, det är ju träningar. Så ja Till alla som har tvilt liksom. du skulle gärna ta tur ner till kameratgården Och härlanda och, och allt det där liksom, Och sett hur vi jobbar. Så, mm. Men hur gick tankarna i början då? För det var Nej, lite tufft vill... några gånger Var det La man det på sig eller hur, hur tänkte du? Nej för mindre så tänkte jag, jag kunde inte bry mig så, så mycket om det liksom. För, för mindre så var det bara att köra Jag visste vad jag stod för Det de gjorde Olle, det gjorde Matsgren Alltså, de värver inte för en 4-årskontrakt för, för skoj, liksom. Eller bara för att fylla troppen med, med, med skräp, liksom. Så, ja. Det gäller att tro på sig själv också. Absolut, absolut. Men ja, fotboll är färsk, och när man kommer till en så pass stor klubb som blåvitt så, så förväntar folk direkt, liksom. Men, ja. Jag tror precis det kommer en Bebopod snilleblickst här här, Aha. Kan vi inte göra så här till Elfsborgs-matchen? Att vi gör ett stort jävla megakollektiv. Där alla bilar åker efter bussen. Hade det varit något nina? Nej, det har varit vackert. Tänkte att alla bilar. Du, du tänker blåvitspelarbuss, alltså. Ja, blåvitspelarbuss. Så kör vi alla bilar bakom. Alla hänger ut var sin halstyr. Så åker vi som en lång jävla karavan. Upp upp ner till sidan till jävla borås och invaderar stan. Nej, ja, jag får gåse ur det här nu. Det är klart vi ska göra det. Ska vi se om vi kan eh, försöka styra ihop Någon sån här grej, det kan väl inte vara så jäkla svårt Nej, det är väl bara att vi tar typ delsjö Mot ett jävla pendelparkering Kan vi stå där och vänta Så kommer de, de får, vi, du, det här ska vi kolla vidare på Mässa du allbåge så löser han detta eller? Ja, in och kommentera vad ni tycker om detta På hashtag på Twitter Karavanen mm. den... Just blåvita karavanen ska vi ja. ha mot Elvsborg. Fy fan vad bra Allihop tillsammans, mot trevla jävla poäng På den jävla misärarenan Spelarbussen kommer och hämtar oss och så kan vi stå där och veva och skrika och gapa och sen får ingen köra om bussen på väg till borås. Nej, den ska ju leda. De leder oss och vi åker efter i en stor jävla karavan. de kommer ju familjen bli dödsrädda och spelarna kommer bli supertaggade. Karavanen. Det är en hashtag till och med tror jag. Krossa eller <laughs> oss. Sågningen. Kära Håkan Hemlin. Nej, är det Flott förlåt, jag menar jag menar. Jag menar Johan Hamlin. Att du blir vald sist i gympan som barn. Det är ingenting vi kan för. Och att du i din yrkesroll som officer inte för något gehör och att ingen lyssnar på dig. Det. det är inte heller vårt fel. Du kan liksom inte ta ut dina aggressioner på Blåvitt och deras spelare. Du kan fortfarande inte stå och säga att det är rätt när det har varit en duell och du kan definitivt inte döma friläggers på Tom Pettersson när de krokar i varandra i någon sorts jävla brottadans sekunderna innan. För detta är en situation där det inte, det skulle förmodligen inte bli frispark ute på mitt plan ens. Det är en icke-situation. Det är något som bara råkar hända. Och dessutom Håkan Hamlein... Johan Hamlin Så står det 3-0 till Blåvit. Matchen är av Och Det finns ingen jävla anledning Att hålla på och löjla sig på det här sättet I det här läget nu När Thomas Rogne dessutom är skadad Så sätter du ju hela guldstriden på spel Genom det här tramset Det är väl i och för inte hans roll I allsvenskan att bry sig om huruvida Våran guldstrid drabbas eller inte Men om man nu ska döma ut ett straff där då får han i alla fall döma i sådana fall om han nu måste hitta någonting. Jag kan köpa att han tar straffen för att han eventuellt, eventuellt, eventuellt skulle kunna brösta upp den i krysset i det läget då. Men ett röstkort kort för frilägesutvisning Han hade varit fri i en hundradel Vi pratar en hundradel Jag tycker det är så pinsamt jävla agerat Och han drar ner hela den svenska domarkåren med det här Alla tycker bara Men vad är det de håller på med? Det är bara mer och mer pinsamt Och med Jonas Eriksson i spetsen Som inte heller egentligen håller någon hög nivå Trots att han ska vara någon sorts jävla FIFA-domare Det är pinsamt alltså Håkan Hemlin Johan Hamlin, du måste skärpa det nu medan du fortfarande har någonstans att gå. Ja, det får han verkligen göra. <laughs> Kommer ni sätta upp typ skylt eller något? Eller så alla vet så vi inte missar den? Vi ska försöka hänga ut så att det ska vara väldigt lätt att hitta. Och om någon är orolig nu över att tänka så här. Men vänta nu här. Tänk om 500 bilar kommer på en och samma gång till en och samma plats. Det låter ju jävligt stökigt. Vi har löst det. Så man kommer köra av där. Och så kommer man köra en liten cirkel. En snittslad, liten bana som är väldigt, väldigt, väldigt enkel. Det handlar om att ta två högerkurvor. Det tror jag alla med kökort klarar av. Och då kommer ni komma efter varann. Så det kommer inte bli något trafikkaos whatsoever.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 nu alltså. Det var veckans uh, lyssnarlista den gången Lugn och fin Nu ska Gustav berätta själv vilken film han tycker att han är um, Då är det Entourage väl det där faktiskt <laughs> ah, <laughs> Bra eh, Varför tänker du så då? Nej men jag tycker att det skulle vara det lite olika folk i laget Som de rollerna i den filmen Vem är vem i entouragefilmen Av Gustav Engvall? Gustav Engvall är drama Killen som, killen som, som hänger på alla andra men inte gör någonting Och så, kan vi, så kan vi inte ha det så vem är du då? Um, du är Vince, Vince eller? Måste jag säga, det faktiskt. det är min film ja. så finns vi inte så mycket Vilka roller, roller har vi i uh... Vi har Turtle vi har Turtle. det här ja, Exakt med kepsarna, stora tröjor och så här Gå runt liksom Och <laughs> det, det, det vet ju alla inne vem det är så det <laughs> behöver jag knappt säga Det är ju Emil såklart <laughs> <laughs> det, finns ju, det är inte ens en fråga liksom <laughs> Ja är inte Tom lite lik drama på något sätt med skägg och grejer där? Jo, vi, det skulle jag säga att eh, Tom blir drama faktiskt. Ja. så så vill han egentligen med en helt annan karriär, den här musikkarriären som aldrig bara väg. Exakt, ja, <laughs> ja men det är jävligt sant. Ja, vad är det spelar in shit, riktigt bra. Shit, shit, shit. Ja. Uh, Vikingen. Vet, vad har vi mer för gubbar? Um, han, I. I vi, då? Inte manage. Min manager då. Ja. Vince manager. Um, och... Uh, Smedberg skulle passa in bra det tror jag Ja han är lite duktig så. Ja jag skulle tro att han styr upp grejerna Han skulle kunna hjälpa med mig med mycket Han har ju styrt upp grejer förut Jag vet att äh, Det här vet du, du också ja. äh, Bland annat när Daniel Sobralens så skulle lämna för Örebro Så satt han ju väntar på att någon från Örebro Skulle hämta honom ute i Askim. Det kommer aldrig någon Och sen så kommer Smedberg det, Så får han skjutsa upp honom till tågstationen Där någon får stå och hämta Sobra Den pizzamänniskan alltså Herregud Jag tänker ju också kanske Att Fredrik Risp kan gå in i rollen som Ari Gold Den här agenten med Den med riktigt med. galna agenten som går över lik För att få in sina pengar ja, det är, <laughs> är, det, är det så? Nej, ska inte vi ska inte med. skoja med Mr. baksida nu här Men äh, <laughs> absolut håll, håll er borta från honom Nej, han är jätteskön, <laughs> han är grym risp. Det låter ju som en jävla pangrull i alla fall Det måste vi ju säga Ja, den här är varit grym, vi borde nästan styr upp någonting Ja, vi... <laughs> Om det är någon av våra duktiga lyssnare som är grymma på Photoshop, så kan vi inte Photoshopa oh. in en sån entourage-the-movie-affisch med de här karaktärerna och lägga upp den i hashtagen. Men då vill ja, jag, jag se också. Vi alltså. Då vill jag se Emil. Turtle uh, ha, Han måste uh, Stay fet liksom han ja, måste... alltså. Jag vill se en fet Emil Det är bara för att det är kul att se en fet Emil ja, vi Och så tänk att det är killen med mest pace som orkar springa Absolut mest, den feta ja. Det vill jag se Ja, detta måste bli verklighet ja. uh, Vi ser fram emot detta Seriöst, om någon, den som fixar den bästa bilden där Den får någonting det säger Vi Vi, vi... Hitta, vi hittar ja, på jag, någonting, jag till också, så. Har, du någonting uh, har du någon schysst grej Vi kan signa och ja. ge till den som gör den absolut bästa Skål. bilden ett på skor. Ju. Ett par skor. Ja. Ett par signade dagar. av August till den bästa entourage the movie maker eh, film affischen ja. som kommer. Han vill så jävla gärna ha den så han skänker på par ja. skor. Ja, ja. Släng upp den bilden i det här avsnittsinlägget på eh, BB Facebook-sida Så eh, blir det tävling. Så gör vi. Markus Valle frågar här på Twitter. Vem är den lyckligt lottade tjejen på IKEA-reklamen som cirkulerar på sociala medier? Ja lyckliga lottare tjejen är Amanda faktiskt. Det är gött att man så här kommer fram genom Ikea-reklam, ja, det är inte exakt. det man tänker. Äh, att det nej, det är, händer nog inte alla, att det kommer fram genom en reklam. Men vad är, vad är detta då? Vem är Amanda? Ähm, det är en trevlig tjej som jag har träffat nu. Ähm, som äh, jag tycker om. Det var väldigt många som stängde av podden nu. Det var jättetråkigt. Alla våra svindliga ja. lyssnare försvann. Äh, äh, liksom. Vad händer där? Vi tappar massa lyssnare. Äh, jag tror att de är mycket kolla på er faktiskt. De lyssnar på er två. Men vad är detta då? Ja, vi har sett någon kryptisk bild på, på Instagram. Ja. Är det så att, att hon också lägger upp samma bilder som man kan säga att det, liksom är, att det är jämnt fördelat? Eller det, det är ut? en bra stor där. Hon har inte lagt ut någon än. Du har lagt ut men inte hon? Ja, exakt. Hon har en dold agenda. Ja, men hon, mycket om hennes flöd. Vadå? Som jag inte fattar riktigt vad hon menar med det. Man ska ha fint flöde är det nya då. Som jag inte har någon aning om. Det är att man ska lägga upp matchande bilder då. Du passar inte in i ett fint nej. flöde. <laughs> jag nej, jag fattar inte heller det. Tycker hon gör fint så borde hon lägga upp en bild. Men nej, jag passar inte ens flöde tyvärr. Alltså Amanda, du får ta och steppa upp och prestera. Vi vill se... Minst fem bilder på Gustav i ditt instagram ja, Hon kan göra ett flöde som alltså, blir Jag blir flödet, tvattar ni ja, Men träffar man hunken från början så lägger man... Jag lägger upp bilder på Gustav då... Exakt. <laughs> Men en hon, jätte... det är hennes nu, nu... flöde är ju viktigare än allt liksom. Nu ska vi göra så här Om du vill ha alla våra lyssnare Som följare på Instagram Amanda Vad ska du göra då? Då ska du lägga upp en bild på Gustav Engvall och hashtaggen med babypodd. <laughs> Då kommer det komma massor av följare. Då ska ja. vi se till att det blir så. Vi gör, vill du att vi gör Amanda till nya tränpattra? Nej, det vill du inte. Nej, det vill jag faktiskt. <laughs> alltså. det alltså. Det, det, det spårar lite med tränpattra. Hon slutar lägga upp bilder på cupcakes. Jag vet inte hunden dog. Det finns ingen glädje kvar där Inte så mycket hattar nu. <laughs> så att, jag vet inte vad vi ska göra där. Ja, vi får se lite hur vi går vidare med det här. Det är upp till Amanda så att säga. Ja. Kan du förklara igen som vi fel efter första versen Vad är för spänningen Vi hamnar där efter den sista basen Det brinner framför planen där jag står Vi ska fram, vi ska upp, vi ska dit Det har blåvitt svår och blå, svår i år Och vi vet att vi tar ingen skit Jag vet, du vet, hon vet, han vet Vi vet varje hemlighet vi har här här. Vi tar väl den sista frågan då Är det sant? Det är sant Då är det Filip som frågar här Vem, borträknat från dig själv Jag tror den är ställd till Marcus I studion Slash blåvitt är mest och minst crossfit-kompatibel Hur <laughs> börjar vi med studierna. Vem som är minst crossfit-kompatibel? Crossfit ja, ah, de vill väl en, rank en ranking Jag vill ha en här <laughs> Ja, men då kommer väl Patrik eh, sist tyvärr tror jag Jag har ju för fan gjort det, <laughs> oh, jag, har right? det gjort. jag har ju gjort det här Nej, men det är just för att du har gjort det som jag svarar som jag gör jag krö och hoppade Och fick gå på händer Och grejer Jag, gjort, jag, jag har gjort Jag har gjort saker en människa inte ska behöva göra Hector Eta eller? Hektor är ett. jag tror att han har lite Frågetecken där för, för konditionen Rättare sagt, men du kommer nog klara dig Bäst i det här rummet Har du sett eh. han stå i mål? Att, <laughs> ja, hur men, kan han stå i mål? Spal har ingenting med crossfit att göra <laughs> ja, jag, är kränkt. Ja, jag tycker Jag tycker ett bra svar där. Du är ju vansinnigt Hur är Jocke som målvakt? Ja, det, det... Nej det är ju en geting <laughs> Överkryssade <Överkorsen. laughs> Ja om vi kollar på blåvitt då Vem är mest fit i det laget? Vem är jag vet, fit, jag så vet vem som är snabbast Rent konkret enligt, enligt snabbhetstester Det är ju Sören Riks faktiskt det tror man nog, kanske inte man Jag är nog trott Emil kanske, men ja. det är Sören Riks i alla fall Men vem som är mest crossfit-kompatibel Då är väl alltså. mer allround eh... Var han en svarar nu så har jag ju uppenbarligen fel <laughs> Jag kan tänka mig att Boman är rätt bra på crossfit Ja, alltså. ni, hör ju. ni hör ju Och detta sysslar han med dagligen alltså. Det är konstigt här. Bitter, bitter <laughs> avslutning på podden här Ja, och minst, det vill du inte kommentera jag, eller? Det vill nog inte kommentera, nej det går det bra, det är jävla känsligt Att kommentera den som är sämst i, i det vill man inte göra Man vill inte göra soven med dem Det, är bara det blir segt och umgås med den här Runda tianus. av den här jävla skiten nu Så vi kan gå hem <laughs> Vad var det stökigaste som hände i Grekland då? För man har ju mycket historier om galna upptåg så att säga i den grekiska fotbollen. Störkaste var väl, eller är väl egentligen när, när supporterna attackerar varandra med raketer. Men just jag, det, det jag brukar berätta är väl egentligen att jag kommer ihåg, vi hade en borta match mot ett annat lag i Aten, ett mindre lag. Och då är de infört regeln att inga borta supporter ska vara på på några matcher i Gräkland. Eh, alls inte alls och det är och, hardcore. Ja, <laughs> det, och sen eh, stackars häcken. <laughs> <laughs> ja, nej men så, så står våra supporter utanför arenan och så är det en stor port där polisen står och försöker hålla igen den här porten och och supporterna är ju så många och, och egentligen bara river upp porten och jagar polisen upp förbi halvplan liksom och, och sen går de bara upp och sätter sig på läktaren så det var lite så här absurd händelse faktiskt. Men det, det var bara att spela då? Ja, ja, du poliserna vågade göra något. Där är ju problemet att att folk i, i Grekland, nu vet jag inte exakt hur det är nu, men folk i Grekland har ju absolut inga respekt för poliserna. Vi hade en tävling va? Ja, det finaste priset i poddens historia. Man kunde vinna Hjalmar Jonssons... Vänstersko. Vänsterfot. Vänsterfot. Då har vi ändå haft äh, Pontus Wernbloms äh, tröja och skor och grejer. Så att, äh, det... Större än så blir det inte. Hjalmar. Man skulle komma på så kallade Hjalmar Jonsson facts och äh, lägga dem äh, som kommentarer på GT-sidan. där. Och Du kommer säkert förklara vad Hjalmar Jonsson fact är om du läser upp någon precis det, är, det är, man kan säga så här Chuck Norris facts har blivit inspirerade av Yelma Jonsson facts. Okej, okay. så kan man säga. Och vi tänkte att vi gör så att vi läser upp några av de roligaste förlagen som har kommit in så får Mattias bedöma vilken vi tycker ska vinna. Yes. Då är det så här när Mark Zuckerberg skapade Facebook hade han redan en vänförfrågan från Yelma Jonsson. <laughs> När Andreas Tollan på räcket 12 döpte sin son till Jälmar så var det inte för hela Jälmar. Det var ett krav från den riktiga fadern. <laughs> Jälma Jonsson döpte Islands parlament efter vad han är bäst på. Alltinget. Jälma Jonsson har inget tillslag. Kommer vänsterfoten nära bollen? Flyden i panik. Jälma Jonsson föddes i en som man hade byggt med sina egna bara händer. <laughs> Jalma Jonsson har inte lärt sig svenska. Det är alla svenskar som har lärt sig isländska. När Jalma Jonsson var liten så sov hans föräldrar i hans säng när de hade mardrömmar. <laughs> Och den sista, Jalma Jonsson dog en gång, men nu mår han bra igen. <laughs> det var nästan bäst den sista. Ja, den är riktigt bra den sista. Ja. Du måste välja en vinnare nu. Den får jag hans svenska då Ja, jag måste välja. Jag. Jag tänker på den första och den sista Det är, det är Facebook eller Han skapar eh... Facebook kan man ja, säga Ja den tycker jag också är bra liksom. Men, Att han hade för frågan, men den sista haft... är ju klockan eller? Döden jag <laughs> Dö Döden är klockan Ja men eh... Jan Jonsson eh, Skapade Facebook eller besegrade döden jag Besegrade döden tycker jag Okej okay. ah, är... <laughs> Då är vinnaren Andreas Solvang som har lämnat sin mailadress precis som man skulle Vi tar kontakt med dig Och du får gärna kont ta kontakt med oss Och Fjälte ditt tur. pris kommer finnas i Blåvit shoppen Shoppen I shoppen <laughs> Efter att Jocka varit ute och tjutit lite gypa Kommer, kommer det finnas shopper. i shoppen ja. Nu har vi kommit fram till det absolut näst bästa i hela podden Patricks lyssnarfrågorlista Nej, <laughs> bara lyssna frågorna. Vi kör så ja. eh, På Twitter har Peter Andersson frågat till Mattias. Vad är Jörgens bästa sida som tränare? Jörgens bästa sida är eh, hans eh, allmänna fotbollskundan det vill jag säga. Han brinner för fotboll den gubben. Verkligen, verkligen. <laughs> det bästa var ju när han gästade oss och så sa han att eh, Sen när jag inte tittar på fotboll så sitter jag på den här och fjärran. Och det har ju inte sett på över tio år. Tankat <skratt> och klart. Så. Ja, det är en sak. Det har inte heller sänts på över tio år. De gör en ny säsong nu faktiskt. Med Jörgen Lennart som åker till Nej, Jörgen, som Men Han ska äntligen få titta på något annat än fotboll. Än han Jörgen. besöker olika olleherrys. <skratt> ja. oh. Jonathan, fråga på Instagram. Vem i laget är mest bärs med Bersh kompatibel? Ooh. Eh... Vet, en, en som överraskade för mig i somras faktiskt var när, när, vi fick, när vi fick chansen att ta några, några bera var Rogge faktiskt. Det, det tror man inte. man det är ja, blir bara mer och mer komplett hela tiden. Nej, jag vet han är, men där... definiera överraska. Vad sa du? definiera överraska. Nej, men det är väl mer att han är ja, du säger att han är komplett, men han är ju lugn och trygg liksom och Alltså ganska så lågmäld Och sen kom det någon bash och så var han igång liksom Det, det är sånt vi Då blev han sjövild Nej inte sjövild <laughs> Men, men eh, han blev glad <laughs> Hoppas vi får se det på någon sorts fest eh, Den eh, ja. sista lördagen Sen har vi då eh, Vår vän Gustav Engvall Som eh, faktiskt har gjort riktigt succé I eh, u Här nu eh, två matcher Gjort tre mål Jag vet vad jag är inne på vad är du inne på? Han, han har ju skaffat sig och skickat blombud och grejer. Ja. Är det här Amanda-effekten? Ja, men precis. Eh, vi var ju lite inne på det att eh, om det är skor på utsidan planen så är det även skor på insidan planen <laughs> så, att säga. så att säga. Tre, tre, tre skor nu då. Ska vi göra så att vi eh, slår en bling till Gustav och hör vad han säger om det själv eller? Jag har förberett eh, hans nummer här. Jag trycker av du? Ja. Ja Gustav. Jag söker hunken från Böda. Man har rätt, alltså. Jag söker Ölands Maradona. Mm, då sitter han här Du, Du är ju högaktuell just nu känner jag Gustav. Och så har du varit med i våran podd och allting. Mm. Uh, du har varit utomlands eller hur? Jajamän men bra. Uh. Och då vet du vad det första jag tänker på är va? Uh, nej. Ditt blombud till Amanda. Oh. <laughs> det var det jag skulle säga på. Ja. <laughs> ja. uh, det här Amanda-effekten. Uh, nej, men det gäller väl att ta vara på, uh, på det och vara lite gulliga, va? Tycker jag. Ja. tycker de? Om, om du vill ge oss en update på, på vad som händer i en relation, hur skulle det sitta ut då? Uh, nej, oförändrat. Det går framåt jag tänkte. Är de här målen Amanda-effekten? Uh, spelar in kanske, ja. Amanda-effekten är kanske lite klydd, men uh, kanske spelar in några procent. Hur kommer det här spegla sig tror du då i Allsvenskan framöver nu då? Jag hoppas på några mål också. Men nu, nu vet jag att jag kan göra mål. Nej men det, det kan nog... Hoppas det följer med inom om man så. Mm. Vill, du, vill du skicka en sista hälsning här nu inför matchen mot Djurgården? Till, eh, till det svenska kan. folket. Nej men att eh, det blir en rolig match. Jag hoppas att eh, många fina blåvita människor tar sig upp dit. Så ska vi göra en eh, bra match och ta hem tre poäng till Göteborg igen. Det skulle vara fantastiskt att känna att vi är med igen. Kommer Amanda att titta på tv? Eh, absolut. Ja, det är bra. Du får ha det så himla fint du. Det är samma Patrick. Håll så bra att om dig. Ja, ah, men det är inget tvivel. Killen är ju kär Ja, så är det. Och eh, det verkar som att det har en superbra effekt på Gustavs spel också. Så att vi, vi får väl vi får tona ner den här Paradise-grejen här nu då. Så länge han gör mål så, så håller vi oss till det. Följer du Paradise Hotel, Niklas? Nej, jag... Raka motsatser mot Gustav faktiskt. Jag, jag, kan, jag klarar inte av att kolla på det. Det är skämskydda hela tiden. Jag har faktiskt till och med... vad var några killar laget som, som följer det ganska slaviskt. Jag försökte till och med förbjuda Paradise Snack i omklädningsrummet. Så på <laughs> är, den nivån är det. Det är du och Roger Rönnberg. Ja, det blir två. <laughs> jag har en skön grej till vi kan ta upp här också. Okay. Det var ju den gode Marcus Vulkan som jag såg på Twitter förut idag. Tidigare gäst. Ehm... Angående Malik Maneva. Ja, just det. Att, Som fyller år idag. Vad? Ja! <laughs> är det sant? <laughs> det är det sant? Ja, det var så att eh, när han skulle flytta till Australien va? Mm. Så tydligen är det så att han hade missuppfattat detta lite. Han trodde att han skulle till Austria istället för <laughs> Australien. <laughs> Classic money. <laughs> Vad för våningar man när det inte var några skidbacker och berg. liksom när det var med buggen. På ett sätt. Ja, ja. Det, jag hade nog mer besviken om det var tvärtom, tror jag. Vad var det de hette de här, det här laget han spelade i? Red, uh, Red Sox, Kangaroo, Chippendales, <laughs> Shooting Candles, Shooting Beers. Något i ja. den stilen. Ja. Ja. Så, ja, det... så pratar de nämligen i Australien. Han eh, slutar aldrig <laughs> att underhålla oss i alla fall, den gode Maliken. Nej. Man kan nära en insåg att det var Australien. Bara när när flygresan gick över sådär, åtta timmar. <laughs> Men jag säger det, vad gött jag har varit. Tänk om du har varit tvärtom, eller hur? Ja, just det. Tänk om du är inställd på att till Australien. Du har bokat en shortresa. Kommer till, kommer till stranden och så hamnar du hemma hos Josef Fritzel istället. <laughs> Jättetråkigt. <laughs> Jättetråkigt. Ja. Rätt ner i källan bara. Efter den här senaste omgången Eller ska vi, ska, ska vi ta det här Med Ali Khans självmål eh, Mot AIK Ska vi bara ta det en gång eller ja, gör det. Dra, dra du, du kan, det Det kan ju inte utelämnas Nej jag tycker inte det eh, Du menar när han får tag i bollen Gör någon överstegsfinte dribblar och sen skjuter in en eget mål Vilken den du om? Jag har aldrig sett Ett så konstigt självmål i hela mitt liv För att Ärligt talat om man tittar på situationen Som du säger, han tar bollen Så vänder han för, han, står med, han står med ansiktet upp i banan Vänder ner mot eget mål Och lägger in den med andra foten Det är ju meningen Jo jag men det är AIK har ju värvat han till nästa säsong så de hade ju, han hade ju prisgrivit på kontraktet, det förmodligen Och jag vet inte vad som ligger bakom och jag skiter fan i det också Men om man bara tittar på vad som händer så försöker han lägga in bollen i eget mål Och han gör det, och det är fan det värsta jag har sett på riktigt jävla länge ja. Fy fan! Väldigt märkligt Sen tycker jag att hela efterspelet till den här situationen också bör uppmärksamma för om du har kommit in hot och grejer till Alicante så är det ju såklart för jävligt. Så ska det inte få gå till. Men det är också jävligt illa om det innebär att den här situationen inte kommer granskas på grund av det. För det har inte varit något fokus på vad som egentligen hände i den situationen. Ja, absolut. Jag menar om det här nu då inte granskas på grund av att det har kommit in en hotbild mot honom och att vi hela istället ska fokusera på att det är väldigt synd om honom, då är det också väldigt illa. Jag hoppas att att SEF och SVFF och vilka fan är som granskar och verkligen gör sitt jobb och förbiser alla komplikationer som är runt omkring. För att någon måste ju faktiskt ställa frågan till honom. Varför siktar du och skjuter in bollen i eget mål? Det finns en stor risk att det här målet avgör den hela guldstriden i Allsvenskan 2015. Och då är det för dåligt helt enkelt. Okej. Okay. Charlies Foto frågar här på Instagram Vad gör du helst? En nacksving på Andreas Alm eller en sen glidtackling på valfritt offer i AIK? Kan man inte ställa upp hela AIK på en rad och så dra en lång glidtackling en sån riktig Håkan-mildtackling man glider sju meter i gräset först och sen så klipper gubbarna ner efter den Och så ser du hur många du kan ta i rad liksom. ja, det, det, det blir 28 gubbar inklusive materialen En MMA-slide rätt över laget ja, bara. pang bara, pang! Vilken känsla alltså <laughs> Matchen på måndag i Solna Det kan bli en av de där matcherna man pratar om Forever and ever Det är allt eller inget Det är svart eller vitt Det är liv eller död Säg vad fan ni vill Men det här är en match som definierar Vad det innebär att vara supportet i ett lag Det är detta som avgör allt Det är det här som visar vilka vi är Så om du inte sitter med en biljett borta bortaläktan på Friends Arena, Om du inte har tänkt att vara med på plats Så ber vi dig att tänka en gång till nu kan du verkligen inte ta ledigt några timmar på måndag? Kan du verkligen inte skramla ihop pengarna på något sätt? Kan du verkligen inte låna farsans bil upp till Solna? Lev lite nu för i helvete. För blåbits skull och för din skull. Missa inte detta, du kommer ångra dig annars. För vi ska stå där på inneplan på gamla Ullevi och fira ett guld. Vi ska förändra allt. Det är år Och vägen dit går genom ett blåvitt jävla inferno i Solna. Vi ses där. Gör det! Yo. Vi får inte ta den här listan som vi håller på med nu utan att nämna en en fallen hjälte som inte är med oss längre. Åh pratar vi med en röd människa? Ja, och vi pratar om byhen borta. Mads, var är du? Vi älskar dig. Ja, äh, det den här sjuka matchen där vi inte hade en enda spelare tillgänglig kändes det som. Som vi på något jävla vänster lyckades vinna på grund av att han filmade till sen. Det var vad han gjorde. Och sen så skickade de in bollen i straffområdet och där stod han och dunkade in den med skenbenet eller ja, det var någonting. det väldigt märkligt mål. Inget vackert mål. Det hade varit fult i division 7 det målet. Men det var likförbannat mål. Ett dansk mål. Vad kände du då Marike? Ja, jag satt ju tyvärr framför tvn men det är glädje framgick det var fantastiskt. Även där såklart stödet. Och det, ja. Mads vad, moment. Vad sa din farsa om Mads, om Thomas Mickelsen? <laughs> De förstår min, ju varandra. Också. Min pappa är ganska bra på danska ja, men, men till och med han hade nog fan svårt att förstå Mads. Det var fantastiskt ja, fantastisk människa. Det bästa av allt tycker jag är att Nye Mads som har kommit Numera oftast benhem som Mads 2 <laughs> <laughs> Vilket han också är Det är inget konstigt det. Nej, han har inte fått någon låt Bjärske är grym är skön Gustav Engvall är från ön Sebbans rush Jalles skägg Thomas Rogne är en vägg Han kan svär och gurra bär Lasse V gör mål, mål, mål Men det är något vi ej förstår What does the mad say? Vad är du? Du säger du är din vang Gang, gang, hållar inte du Men du, på tal om så här rutiner som du måste sätta och rutiner som du har. Kör du ungarna till skolan varje dag? Ja, vi cyklar eller åker tuk, -tuk. Kör du tuk-tuk? Jajamän. -tuk? <laughs> Berätta mer om tuk-tuk. Nej, -tuk. ja, det, det, ja, det börjar med att vi skulle, precis när vi hade kommit till det området där vi bor nu, då så skulle vi gå och åka och checka middag och en annan svensk familj. Och så var det vi och en till då, familj. Och då frågade de, har ni transport liksom? va nej, det var väl lite eller nej. Ja men då kan ni låna våran tuktuk. -tuk. Och då kommer de med typ en tuktuk. -tuk. <laughs> och sen när de flyttade så vi lånade den första taget. Och sen när de flyttade hem till Sverige så köpte vi den. Så nu har vi tuktuk. -tuk. Vad kostar en Tuktuk. -tuk? Ja, den kostade ju, den köpte vi av dem då, så det var typ god ja, det kosta, typ tusen spännande eller kanske. Men bra. <laughs> men det är ju, vi, vi har ju cyklat hela sommaren liksom, när det har varit, eller hela sommaren då var det ju sommarlov, men när det är varmt så kan man säga, så cyklar vi ju. Men nu, sen när det börjar bli kallt eller om det regnar så kliver ju familjen in där bak och så sitter jag där fram och styr oss genom eh, områdena där. Nej, du väl kommer hem till Göteborg. Så måste du lova att ta med tuk-tuken Nej det går ju inte Den är redan tyvärr så att, Va? Eh, ja. Den enda tuktucken, jag vet som finns Står ju på en sån här restaurang Nere vid Sankt eh, Sigfridsplan ja. vet jag Där finns det en tuk, tuk Ja precis Du får kolla på detta det är, Tänk dig en blåvit tuktuck Som går mellan kamratgården och, och gamla Hulleri. Ja precis <laughs> Nej men den är, den är bra att ha faktiskt Ja, du hör ju vart spåren Och i frågan leder här. Ja, du, du, du, jag börjar vi, vi, ana Vi ser ju på jag tror dig jag tror jag. För det finns ju en fråga En enda fråga som är överlägset mest frågad Du har ju sociala medier, du har ju koll på detta Folk vill ju så jävla gärna Se dig i blåvitt Så fort som möjligt hur, hur ser det ut På den fronten? Vad, vad, vad, vad händer? Se, egentligen så händer ingenting Alltså, det, det, det har blivit någon sorts eh, uppmålad bild av att det skulle vara någonting som är på gång, och att det skulle vara någonting som skulle kunna hända. Och liksom visst, det kan väl absolut hända. Men, men det, är inget, det finns ju inga processer eller förhandlingar som är igång, och det finns liksom inga konkreta liksom, eh, delar eller vad jag vet inte vad jag ska kalla det egentligen. Men... Det, det finns liksom ingen övergång som är startad på något sätt utan det, det, det som är att vi har en, en utlänningskvot i, i, i laget som, som är fylld och det gör att det blir spekulationer om vem som ska lämna liksom. det, ni, har, ni, ni, har en, ni har en för mycket Ja, vi nu. har en för mycket och det har ju varit en kille då från Elfenbenskusten som har varit utanför hela östen liksom. Och det är klart att det börjar snackas så det är snackas som att det ska nya namn in och det är klart att ska det in någon så måste du lämna någon. Liksom. Det är ju enkel matematik. Och då börjar du ju gärna spekulera i vem är det som ska lämna och eftersom eftersom det, eftersom det då, rune blir, ja, då Ja, precis. Jag kommer Rooney in så, så kan jag dra frivilligt. Nej, men lite du vet att det blir ju så och det fattar jag också. Jag är inte dum. Jag har varit i det där gamet i 20 år liksom. Så det är inte så att jag, eller 20 år var triva. Ja, triva Så gammal är jag inte riktigt Säg 15 år då. Det var, det var, det var Petar, i urbult ja, ja men precis ja. Nej, Nu gick jag till Lundgren, jag sviker mm. Nej men, nej, men det, jag fattar ju hur det funkar liksom. Jag är ju inte dum, det, det är klart att det blir så Och jag är jag är ju lite för snäll också och lite för ärlig i allt det jag säger. Frågan om jag hade kunnat tänka mig att spela i blått så är ju det svaret alltid ja. Alltså... Är, det, är det något som du har genetiskt att vi. Ja, det kan vara så, lite så. Det var väl inte någon skräll att det blev del ett och del två just den här gången. <laughs> nej men, nej, men det, det blir ju så. Visst, visst blir det så. Alltså det fattar jag ju också. Men problemet blir ju när folk börjar dra slutsatser utifrån vad som kan hända. Och helt plötsligt så är det frågor om ah, men vad ska du ha för tröjnummer nästa år och vem ska du spela med och liksom, hallå, lugn stormen är här nu först så ska det ju liksom hända någonting då vilket, hade det varit igång så är det varit en sak men liksom, har ja, kontrakt nästa år och det är ingen, så länge ingen säger något annat så är det så det kommer bli. Jag tror att det kanske är någon sorts perfect storm av olika pusselbitar i och med att blåvitt har eh, ju behov av en anfallare Eh, skriker efter din speltyp så att säga, du är en person som gärna spelar det blåvitt som vi vet i framtiden och så har ni den här situationen i klubben där, kan, där du kan vara överflödig inom situationstecken och då gör, sitter folk och gör matten själva så att säga. nej men det är lite som liksom när du tittar på tabellen, mm. Mm. Ja, men slår vi dem och de slår dem så kan mm. det bli så och det visst, men det, det måste ju hända först, ja, för... alltså det är ju där vi är nu liksom att jag kan inte sitta här och säga att jag kommer absolut inte spela i blåvet nästa år. Nej, men men för... just nu så finns det ingenting som talar för det. För... Mer än att de här då, som du sa, mm. indicierna mm. den kan komma dit och det kan hända. Och liksom jag... För det kan låta på folk när man, när man ser på sociala medier att, som att det är ditt beslut. Ja, och så är det ju inte. Nej. riktigt. Utan det, det handlar om eh, din kontraktsituation med klubben förstås ja jag, Kina, jag, först och jag, och jag har ett år kvar. och Så länge de inte kommer till mig och säger att du får inte vara kvar Så är det ju där jag kommer spela nästa år. Men för att kanske ändå Besvara folks frågor Vad de egentligen frågar efter När fan kommer du hem? Nej nej, <skratt> ja, nej precis. <skratt> I en hypotetisk värld då eh, Om det skulle vara så Att du blev så att säga Överflödig på grund av utlänningskvoten I ditt lag Och, du, och, och klubben vill så att säga Göra sig av med dig Vad ser du då för drömscenario? Nej men alltså Det har jag ju sagt förut. Att kommer de till mig att säga att vi kommer satsa vidare på andra spelare? Du, du, får, du får lämna liksom. Det är ju så funkar ju fotboll. Det kan ju vara. Det har inte bara behövt vara en utländsk Det kan ju bara vara att man, att man inte är önskad längre. De, de vill ha andra spelare. Och det, det händer ju i lag i hela världen varje dag. Men mm. egentligen i alla fönster. Och, och, och skulle det bli så så är det ju bara. Att, då är det bara att sig till det och sen så åker vi hem. Alltså... malik är syndromet <laughs> Nej, men, det, nej, men det, det, då är det klart att vi åker hem. Alltså, då flyttar vi till Göteborg och sen är det väl världens enklaste ekvation om man bara liksom, får ihop det. Alltså, så sätt. Men den diskussionen har inte ens börjat än. Liksom. Men om det då hypotetiskt är så att du inte har något kontrakt i Kina ja. då vill du spela i blåvitt. Jo, men så är det ju. Mm. Eh, på sista matchen så har jag faktiskt fått en lyssnafråga om den på Instagram. Någon som heter Chris Miles91. Varför brände ni halvtid mot Kalmar? Eller överlag tror ni att spelarna vill vänta i 15 minuter? Och där eh, kan jag förklara precis varför det brändes i halvlek mot Kalmar. Det var ju för att vi hade en liten chans på guldet, eh, fortfarande i alla fall inför matchen. Eh, och. Eh, Planen var helt enkelt för de som planerade detta att fördröja våran match några minuter just för att vi skulle kunna vara säkra på att slutresultatet var satt i Malmö. Sen kan jag också säga det att spelarna under just den matchen kände till detta. Blået var alltså de enda som hade möjligheten att, att spela på resultat i guldstriden i sista matchen. Ja, alltså det var helt enkelt så att man ville bränna för att förskjuta andra halvlek och i och med det eftersom matcherna startar samtidigt se till så att Blåvitts match slutade absolut sist. Absolut. Ja. Sen var det ju ett fantastiskt tillfälle också måste jag säga, det var väldigt vackert. Ja, det är inte bara det utan det är även för att stödet ska bli ja, ja. som ni tycker att det ska vara. Ja, det, och jag tänker eftersom man specifikt frågade om kalman matchen mm. så, så kan jag säga att just där fanns det en tydlig förklaring. En, en förklaring var att vi ville eh, förskjuta matchen. Eh, sen just när det gäller barn så är det, det är såklart aldrig bra om ett barn blir blir rädd eh, för, för blåvitklacken. Det är absolut inte målet varken med pyroteknik eller maskering. Eh, just maskeringsfrågan eh, har vi ju diskuterat lite grann tidigare. Eh, men sen tror jag också att eh, det finns alla möjligheter eh, på jorden både för, för eh, klubben men framförallt för föräldrarna att både informera eh, sina barn och förbereda sina barn. Jag har själv en son på åtta år eh, som eh, hade väldigt svårt för att koncentrera sig under första halvlek på Kalmar-matchen eh, på grund av att eh, det var ett helt uselt spel i princip, alltså fotbollsmässigt. Men han var välinformerad om att det kommer att hända saker och han satt, satt alltså och väntade på detta. Med spänning eller? Med spänning såklart, högst, högst förväntansfull över att få se motsvarande nyårsafton på en fotbollsläktare vilket han också fick i halvlek. Och äh, där tror jag att många föräldrar istället för att äh, liksom, äh, plocka upp sina popcorn och korvar Och springa i panik mot utgångarna äh, När spiken säger att nu är det folk som förbereder saker som är kriminella Och det är jättefarligt kanske för någon äh, Det blir, det blir lite, lite för allvarligt för ett barn att ta in När, när man hör det i högtalare och, alltså, det, är ju, det är ju som ett äh, terrorlarm på en flygplats nästan mm. Och det är inte riktigt eh, vad brottet i sig eh, motsvarar i mina ögon. Då Du har vi fått in en fråga här från en kille som du kanske känner. Hur nöjd är du över att Jörgen kallar dig för Messi med vänliga hälsningar? Emil, Daniel, Alves, Solmons? <här> <här> <här> Nej, men det är klart att. Eh, det är klart att man är glad. Och så. Det är kul när man har då Daniel Alves på i laget då såklart det, är ju, det blir en bra kombination där men över, över det faktum att Jörgen eh, även går runt och kallar dig det, det då är det, känns det positivt det gör det såklart det är bättre än, än att han har kallat dig för Per Eriksson eller nånting ja. <laughs> Blåvits <Ja>. Peter Samuelsson <laughs> ja ja men det är, bara, det är bara att leva upp till det helt enkelt ja exakt ingen press, det är bara jag får hoppas att du får lite assist från Danny Alves Ja exakt Är på. du höger eller vänsterfotad? Jag är högerfotad Gick det inte något här rykte om om det var om Ronaldinho tror jag så här att Hans, hans pappa... pappa såg av högerfotad Nej eller? men att han typ gipsade det andra benet så han skulle det, är, det är lite som det här eh, gamla klassiska Och nu måste jag kolla om, om det är någon mer som känner till det det Hasek målvakten Är det någon mer än jag som har hört det här ryktet Någon gång runt 1994 Vi sitter och snackar hockey här Ja men skitsamma Är det någon mer än jag som har hört det här ryktet Någon gång runt 1994 Om man, man, att Dominik... Ja, Dominik Hasek målvakten Dog på isen Så de opererade han på plats Genom att ta ett rävhjärta Och värma det i mitt Och sen sätta i det igen och sen fortsätter han stå. Det här är nåt <laughs> som du har drömt Nej, i lördags natt. Att det här riktet... Vad fan Det här riktet... Jag fattar att det inte så... Gnik håller er. Jag fattar att det inte är sant Men Varför då Men jag var sex år då Men hela grejen är att Vadå jag... fan, fan det är dummaste jag har hört för länge Jag hörde Jag hörde en annan person Säga att han hade hört exakt samma sak Som inte var från Möndal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 Det är intressant, men riktigt är inte så som det Jag ska inte ta mitt rävhjärta. Jag <laughs> såg dem först mjuckrande. <laughs> det var alltså Babypods årskranika för Succe i året 2015. Behöver vi en paus på en vecka nu, eller vad tycker du? Ja, efter den historien så kan det vara skönt med lite, lite break. Jag ska fan åka på spa, tror jag. Det känns som en extremt kompatibel syssla för Patrick Glimberg att ladda batterierna med. <laughs> vad ska du själv göra? Typ åka skridskor på poolen, eller? <laughs> Något i den stilen, kanske. Joakim Hannes kör en dubbel saltkopp. Kolla in våran sida och blogg på gt.se slash Och passa på att hänga med oss på Facebook och Insta när ni är ute på nätet och stökar...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 Som finns kvar. som jag vill när mitt huvud fylls av djup. Och när tiden stått still, känner